Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 19 și 20 De aceea sunt de părere să nu se pună greutăția celora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Duhul Sfânt a găsit cu cale pentru toate problemele vieții celei noi în Hristos să lase scris pentru ca omul care vrea să trăiască această viață să nu bâjbuie și să știe sigur ce are de făcut. Iată și aici o dovadă puternică despre autoritatea Scripturii, despre faptul că numai ceea ce este scris are pentru noi greutatea adevărului dumnezeiesc. Pentru ceea ce nu este scris, pentru tradiție și păreri omenești, Dumnezeu nu ne cheamă niciodată la judecată. Cuvântul Lui ne spune răspicat la Ioan 12 48, prin cuvintele ieșite chiar din gura Domnului Isus următoarele. Cuvântul pe care l-am vestit eu, deci nu tradițiile vestite de oameni, acela îl va osândi în ziua de apoi. Este vorba despre cuvântul scris al noului legământ, nu despre vechiul legământ. Lucrul acesta să se știe bine, așa după cum reiese chiar și din versetul citat mai sus, din Ioan 12 48. Cine amestecă un legământ cu celălalt, este un stricător al adevărului dumnezeiesc. Un înțelept scrie limpede, scrisul rămâne pentru om cea mai nobilă în deletnicire. Pângăririle idolilor înseamnă tot ce e a locului Dumnezeu în viața omului. Orice religie sau practică religioasă care nu izvorăște din duhul noului legământ este o credință mincinoasă semănată în lume de diavolul, tatăl minciunii, ca să abată sufletele de la calea adevărului lui Dumnezeu, singura cale care duce la viața veșnică. Dacă era mare păcat să folosești carnea jertfită idolilor care se vindea pe piață pentru că se poticneau sufletele slabe în credință, de curând întoarse la Dumnezeu, cu cât mai păcat este acum când se folosesc practici religioase străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu, care rătăcesc sufletele de la adevărul Dumnezeesc mântuitor. Să se ferească de curvie. Aceasta este a doua o rânduită de Duhul Sfânt prin stâlpii bisericii de la început, apostolii și ucenicii Domnului Isus. În vechile religii păgâne, păcatul desfrânării era ridicat la gradul de cult religios. Istoria lumii păstrează în paginile ei însemnări despre felul cum erau practicile religioase la templele idolilor. De exemplu, în Asia Occidentală era obiceiul ca toate femeile înainte de căsătorie să se culce cu un străin în semn de cinste adus zeiței gentrice. Afară de aceasta, la anumite temple păgâne, erau femei anumite care o zilnic ca jertfă adusă zeului sau zeiței respective. Sfântul Pavel descrie această viață cu totul de căzută. Romanii 1 cu 24 și 29, 1 Corinteni 5 cu 1. Să se, se ferească de dobitoace sugrumate și de sânge. Iată a treia opreliște arătată de cuvântul lui Dumnezeu, nu numai pentru primii creștini, ci pentru toți creștinii din toate viacurile, până la venirea Domnului Isus. Aceste trei opreliști din Vechiul Testament, Duhul Sfânt le-a trecut în Noul Testament. În Vechiul Testament, sângele era oprit de la consum pentru că viața este în sânge, după cum scrie la Levitic 17, cu 14. Deci, din respect pentru viață, era dată această poruncă de Dumnezeu. Să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, acesta e semnul cel mai vădit că respectăm viața și o ocrotim. Harul ne izbăvește de toate, numai de viață nu. Cum Dumnezeu este viața, ne leagă tot mai strâns de El și ne dezleagă de tot ceea ce ar strica legătura cu Dumnezeu. Pângăririle idolilor, adică a lucrurilor închipuite, Idol înseamnă lucru închipuit, nerup de realitate de adevăr. Acesta este un lucru periculos. Curvia, adică umblarea pe două căi, de asemenea este un lucru care duce la moarte. Dobitoacele sugrumate, adică lucrurile moarte, sunt purtătoare de moarte. Sângele este viața. El trebuie ocrotit, căci creștinul trebuie să dea viață și nici de cum să ia viața. Ceea ce observăm aici și vrem să subliniem cu putere este faptul că sabatul, care în vechiul legământ era printre cele mai deseamă seamă porunci, nu mai este amintit. Să fie oare o scăpare a Duhului Sfânt? Cine ar putea să susțină lucrul acesta fără să păcătuiască? Asupra sabatului vom mai reveni. Aceasta e partea mea, să mă feresc de drumul morții pe care mi l-a arătat limpe de Dumnezeu prin cuvântul adevărului său. Dacă nu-mi împlinesc partea, Dumnezeu nu poate să împlinească El în locul meu. Cum ar putea El să se ferească de pângăririle idolilor pentru mine? Cum ar putea să se ferească El de curvie și de dobitoace sugrumate în locul meu? Sunt lucruri în viață care trebuie să le fac numai eu dacă vreau să trăiesc. Ceea ce îmi poruncește Dumnezeu este potrivit cu puterea mea și îmi este de neapărată trebuință pentru viață. Pe re una Ne vinovă dulce pe perna pernă totdeauna Capul vreau să mi se culce pe perna pernă totdeauna Capul vreau să mi se curge. Versetul 21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Să ținem bine minte adevărul acesta. Moise este una cu vechiul legământ, iar Hristos este una cu nou legământ. Cum nu se poate amesteca făptura cu făcătorul, cele pământești cu cele cerești, tot așa nu trebuie amestecat Moise cu Hristos. Moise a izbăvit pe Israel din robia Egiptului. Hristos a plătit prețul izbăvirii întregii lumi din robia păcatului și a morții. A crede și a propovădui legea dată prin Moise înseamnă a crede și a propovădui pe Moise, deci pe un om. A crede și a propovădui Evanghelia lui Hristos Înseamnă a crede și a propovădui pe Hristos, deci pe Dumnezeu. A amesteca omul cu Dumnezeu în lucrarea Harului Mântuirii este o primejdie. Dumnezeu este izvorul Harului, omul este doar vasul care poartă Harul. se are în fiecare cetate oameni care le propovăduiesc. Mare însemnătate are propovăduirea. Este calea cea mai directă pe care o învățătură ajunge la sufletele oamenilor. De această cale se folosește și Dumnezeu și diavolul, și adevărul și minciuna și Hristos, adică Harul, și Moise, adică legea. Să fim atenți la propovăduitori ca să nu amestecăm lucrurile și stările. Fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabbat. Dacă rânduiala vechiului legământ a fost scrisă pentru ca să nu fie la libera alegere a fiecărui evreu, cu cât mai mult rânduiala noului legământ, Duhul Sfânt a lăsat-o scrisă pentru ca orice suflet care vine la mântuire să o țină așa cum este, fără să adauge sau să scoate ceva din ea. la noului legământ trebuie propovăduită cu stăruință de toți credincioșii și adevărați. Dacă legea are propovăduitori în fiecare cetate, cu cât mai mult ar trebui să aibă Harul? În fiecare casă trebuie să fie un propovăduitor al Harului. Tu al cui propovăduitor ești? Să fiu găsi mai alipit, Iisuse lângă tine, Când ziua a asupra mea, mai furioasă ne, Că-s urmărit și-s de cei ce îmi caută vină, dar fă sufletul meu puternic prin lumii. Versetul 22.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 Cuvântul biserică în original, adică în limba greacă în care a fost scris Noul Testament, este redat prin Eclesia, care are înțelesul de adunare. Prefixul ek înseamnă din, iar kaleo înseamnă a chema, deci chemat din, chemat afară de undeva. Cuvântul Eclesia la început nu a fost sacru, adică sfânt, ci profan, din lume. O adunare obștească convocată pentru rezolvarea anumitor probleme publice se numea Eclesia. Anumiți cetățeni, delegați, care erau chemați din rândurile populației pentru o ședință oarecare, formau o Eclesia. Domnul Isus se folosește de acest cuvânt pentru a numi pe cei chemași și aleși de el în vederea scopului înalt de a sluji la mântuirea omenirii. În Noul Testament, deci, cuvântului Eclesia i se atribuie un înțeles sacru.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 care lucrează la desăvârșirea celor chemați. Chemarea bisericii este o chemare cerească pentru împlinirea unui scop ceresc pe pământ. În această lumină trebuie să privim diferitele nume pe care le are în Noul Testament Comunitatea Domnului Hristos. Turmă mică, Ogorul lui Dumnezeu, Clădirea lui Dumnezeu, Templul lui Dumnezeu, Poporul lui Dumnezeu, Preoție Sfântă Împărătească, Mireasa, Soția mielului, trupului Hristos Ultimul nume, trupului Hristos, arată cel mai bine desăvârșit unitatea dintre Mântuitorul Hristos care este capul și credincioșii lui care sunt trupul. El arată unitatea dintre ei ca modulare în trup cum sunt modularele într-un trup fizic.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 și care au fost pecetluiți și umpluți cu Duhul Sfânt, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi. Trupul lui Hristos este sfânt, adică amestecat cu lumea și celul ei, nimic pe pământ afară de trupul lui Hristos nu mai este sfânt. Nimeni nu poate cunoaște trupul lui Hristos pe pământ decât cei care fac parte din el. Prin trupul său, Domnul Hristos lucrează pe pământ, prin el Dumnezeu este proslăvit. Un scriitor vorbind despre viață scria, unde nu e unitatea vieții, nu e nici viață. Noi adăugăm, unde nu unitate, noi biserică, trupul lui Hristos. Richard Vormbrand a scris, Trebuie să știm și noi că mireasa lui Isus nu trebuie să fie dintre cananite, ci născută din nou de sus. Dreptatea, adică adevărul, e indiferentă față de dorința sau voința cuiva. Dreptatea este impersonală și aparține lui Dumnezeu. Cine vrea să aibă dreptate, să se lepede de sine și să se predea lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. dreptatea noastră personală, deci nu îndreptatea lui Dumnezeu, se manifestă întotdeauna instinctul de conservare al persoanei noastre sau al grupului din care facem parte. Au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită. După ce au chipzuit înaintea lui Dumnezeu, acești credincioși ai Domnului Isus au luat hotărârea ca să aleagă dintre ei pe cei mai potriviți pentru lucrarea de limpezire a credinței credincioșilor dintre neamuri. Să învățăm și noi să nu luăm hotărâri pribite, mai ales când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să alegem, să știm cum trebuie să alegem, lăsând la o parte sentimentele noastre și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. În felul acesta nu vom greși niciodată. În lucrarea deosebită a lui Dumnezeu se aleg dintre cei aleși cei mai potriviți. Altfel nu se ajunge la un rezultat bun și plăcut lui Dumnezeu. În misiuni deosebite trebuie oameni deosebiți, alegere pe care numai Biserica lui Hristos, adică întreaga adunare poate să o facă. Duhul Sfânt care lucrează prin biserică alege numai pe Pavel, cel smerit, și Barnaba, fiul mângâierii, cel care poate mângâia, pe Iuda, cel care laudă pe Domnul, care se mai cheamă și Barsaba, adică fiul jurământului, cel hotărât și statornic, Pesila, pădureanul, adică cel căruia nu-i place lumea și căile ei. Aceștia sunt oameni cu vază între frați și care fac lucrarea Domnului cu adevărat. Oameni cu vază între frați Acesta e important pentru slujitorii lui Dumnezeu. A fi cu vază între frați este altfel decât a fi cu vază în lume. Aici, în Biserica lui Dumnezeu, trebuie să fie în primul rând un om duhovnicesc, liber de tot ce miroase a pământ și slavă de șartă, liber de Duhul de partidă. În felul acesta ești potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cine seamănă cu Domnul Isus poate fi împreună lucrător cu El. Să mă ape adevărul. turnul neclin, re se fiune în fren ca ce În divina ta lucrare se fiune în fren ca ce În divina ta lucrare. Fiu găsi mai alipi, Iisus el îmi când ziua are a supra mai furioase Vine ne, că surveni și prigoni cei ce îmi caută vină, dar fă mereu, sufletul meu, puternic prin lumină. Versetul 23 Și au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, Siria și în Cilicia. Plecăciune. La nașterea Bisericii lui Hristos, satana a căutat să mănânce copilul și astfel să fie nimicită lucrarea noului legământ pe care Dumnezeu o avea în planul său. Totuși acest vrăjmaș nu a reușit decât să muște călcăiul lucrării noului legământ pentru că Dumnezeu veghea asupra ei ca să nu-i se întâmple nicio lovitură la cap. Apostolii au fost autoritatea supremă pe pământ de care Dumnezeu s-a folosit ca să apere biserica sa. Învățătura apostolilor a rămas apoi în toată istoria bisericii ca stâlpul adevărului pe care ea s-a sprijinit în mijlocul tuturor furtunilor stârnite pe Marea Lumii de Marele Vrăjmași. Scrisul Sfinților Apostoli, Noul Testament, e lumina cea vie la care trebuie să ne întoarcem mereu ca să fim siguri că viața noastră de credință se află în adevăr. Și au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii și frații. Minunat lucrează Duhul Sfânt. Avem aici primul document scris de Apostol și de întreaga Biserică din Ierusalim, Biserica Mamă, cum se zice, pentru toți creștinii dintre Neamuri, ca să înțeleagă limpede de ce trebuie să primească întreirea lor din legea dată de Dumnezeu prin Moise. Ceea ce este scris rămâne și are mai multă greutate decât cuvântul transmis prin viu grai, care mai ușor este supus schimbărilor. Tot ce a avut Duhul Sfânt de spus Bisericii lui Hristos. Tot ce trebuie să fie cuprins în nou legământ a lăsat scris. Să primim cu adâncă seriozitate acest lucru și să învățăm să nu trecem peste ce este scris. Un înțelept scria cărțile cele mai bune sunt acelea pe care le citești mai deseori, nu pentru a le învăța pe din afară paginile, ci pentru faptul că aceste pagini capătă la fiecare nouă lectură un alt înțeles îmbogățit celui precedent. Vorbind despre greutatea cuvintelor scrise, un scritor spunea, Scriu în liniște, dar nu liniștit, ci cântăresc orice cuvânt, pentru ca să nu fie o piatră de poticnire pe calea adevărului și astfel sufletele căutătoare de adevăr să fie împiedicate. Apostolii, prezbiterii și frații Toată biserica, nu numai apostolii și bătrânii, a cântărit lucrurile prin Duhul Sfânt și așa le-a scris. Să nu luăm hotărâri pripite și despărțiți de frați, de toți cei care îi avem lângă noi când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Să pornim totdeauna de sus în jos, de la Dumnezeu spre oameni, de la întreg la parte și așa să luăm hotărâri în scris. Să fii gata să duci lumina adevărului, iată slujba cea mai frumoasă de pe pământ, urmașa lui Hristos, fratele meu. Cine face parte din Hristos, are aceeași natură ca el, adică lumina adevărului, felul de a fi al cerului. Prin tot ce spune și prin tot ce face, arată felul lui Hristos. Către frații dintre neamuri plecăciune Apostolii s-au smerit în fața fraților dintre neamuri spunând plecăciune. Totdeauna este frumoasă smerenia, dar mai ales în fața celor mici. În altă traducere, în loc de cuvântul plecăciune, este cuvântul sănătate sau salutare. Oricum ar fi, este un început frumos al acestei epistole, un cuvânt de apropiere și de unitate a inimilor tuturor credincioșilor. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 19 la versetul 23. De aceea sunt de părere să nu se pună greutăți a dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge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 Către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, Siria și în Cilicia, plecăciune. Spre slava Domnului cântăm cântarea Să mă apere întruna nevinovăția dulce. Textul din Psalmul 25, versetul 21. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea. m-a În apere Într-una dulce. vinovă Ția dulce Pe-aie Pernă Totdeauna Capul vreau să Mi se culce pe ei pere Totdeauna, capul vreau să mi se curce. Să fiu găsit, mai alipit, Iisuse lângă tine. Când ziua rea asupra mea, mai furioasă vine Că surmă din și-s De cei ce-mi caută vină Dar fă mereu sufletul meu Puternic prin lumii să mă ape rea adevărul, turnul neclin clinchitare. Să fiu ne în frânt ca cerul, în divina ta lucrare. Să fiu neîn, frânt ca cerul În divina ta lucrare Să fiu găsit, mai alipit Iisuse lângă tine Când ziua a asupra mea mai furioase vine că surmării și De cei ce îmi caută vină Dar fă mereu, sufletul meu Puternic prin lumină M mă pe În viață Peste tot Neprihănirea Și în suflet Și pe față Să-și arate Strălucirea Și în suflet și pe față să-și arate strălucirea Să fiu găsim mai alipi Isus, lângă tine, când ziua a asupra mea. Mai furioase vine că surmări și sprigoni De cei ce îmi caută vină Dar fă mereu sufletul meu Puternic prin lumii să mă aperi, Tu, e Căci eu mă i s în Tine. Doar Tu ești ă Și adevărul pentru mine. Doar Tu ești și adevărul pentru mine. Să fiu găsit mai alipit, Isus, el limingă tine. Când ziua ne asupra mea, mai furioasă vine că surăm și prigoani de cei ce caută vină, dar feme sufletul meu puternic prin lumii,